Живу іще дещо, невільно в імені моїм шукати самоназви, є нема, та поза цим щось відбувається у видозміні був. Як рік тебе нема, а новий знову застаре, і моя втрата перетворена на простір між мною і нескінченністю, між нічого і все, як стіна відчуття, і моє не моє стало. Наступивши на горло, смерть стає лагідною. Це ж не моє серце невагоміє між любить і не любить, щоб обірватись. Серед ромашкового поля зима у простирадлах. Мамо!